מזמור כא. למנצח, מזמור לדוד. אדוני, בעוזך ישמח מלך, ובישועתך מה יגל מאוד. תאוות ליבו נתת לו, וארשת שפתיו בל מנעת סלע. כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז. חיים שאל ממך, נתת לו, אורך ימים, עולם ועד. גדול כבודו בישועתך, הוד והדר תשווה עליו. כי תשיתהו ברחות לעד, תחדהו בשמחה את פניך. כי המלך בוטח באדוני, ובחסד עליון בעל ימות. תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך. תשיתמו כתנור אש לעת פניך, אדוני באפו יבלאם ותוכלם אש. פרימו מארץ תאבד, וזרעם מבני אדם. כי נטו עליך רעה, חשבו מזימה, בעל יוחלו. כי תשיתמו שכם, במיתריך תכונן על פניהם. רומה אדוני ועוזיך, נשירה ונזמרה גבורתך.